Maria, mm, ja. är Anseln som är med i podden. Hon säger att medelålders män har dålig potens och är lata i sängen. Ja, men det vet väl alla. Va? Det låter ju jättekonstigt. Jag är ju medelålders. Ja, precis. Don't tell me that your life is dull and grey. Hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if Healthy, yeah. Hej, välkomna till avsnitt 44 av Bonuspappan och Plusmamma. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Mm. Vi sänder som vanligt i samarbete med Familjeträdet som erbjuder samtalsterapi till just bonusfamiljen. Finns i Ystad, drivs av Stina Pettersson och där finns just nu ett speciellt erbjudande. Och det kommer jag att säga nu. Och det är att de erbjuder rådgivning via telefon så att oavsett avstånd och tid så ska man få stöd i sin roll i familjebonusen, bonusfamiljen. Mm. I vanliga fall så kostar 15 minuter 200 kronor, 30 minuter 400 kronor, 60 minuter 600 kronor. Men om ni uppger att ni har hört detta erbjudandet här i podden, Bonuspappan och Plusmamman, så får ni... Mer och mer rabatt ju längre ni pratar. 15 ja, minuter så är det 50-kronors rabatt. 30 minuter så har ni 100-kronors rabatt. Och 60 minuter har ni också 100-kronors rabatt. Men det är jättebra. Ja, och vi pratar ju med Stina varje vecka. Eftersom hon är med i podden så lite senare kommer och ni höra. Och därför har vi det så bra i vår bonusfamilj. Jag tror det. Jag lär mig mycket. Det är bara du som pratar med henne så det är bara du som har det bra. Ja, fast du hör svaret efteråt. Alltså jag bra. pratar med henne on the side. Ja, i, i olika forum så familjeträdet som ni når via hemsidan www.familjetradet.com eller instagramkontot som är familjetradet mm. Mm. och så har de en föreläsning nu onsdagen den 2 maj 18.30 till 20.00 där det är Ystad på bussjövägen om en månad alltså Ja och det skulle jag jättegärna vilja åka på så ja, kan det, vi kanske det får vi nästan kolla upp om vi kan ja, men det ska handla om det som du har barn ungefär 0-17 år och är i en bonusfamilj. Eller om du inte har barn. och om 0-17 bonus... år. Om du inte har barn överhuvudtaget. Ja. I vilken ålder som helst. Det är ju det mm. så att det, Detta är för dig och mig Martin. Mm -hmm. ja? Det är för alla som har barn eller inte har barn. Och som ska vara i en bonusfamilj. Eller planerar att flytta in i en bonusfamilj. Jag tror alla förr eller senare kommer att vara med i en bonusfamilj på något sätt. Eller alltså, känna vi... någon som är det. Ja, man måste ju inte vara med. Man kan ju ha en kärnfamilj och leva lyckligare förresten. Det känns som det ökar lite. Som vi är en framgångsrik sekt. <laughs> Fast en, en god Without, sekt. Uh, väldigt gemensamma suicide uh, grej. Nej, inga uh, självmord i uh, djungeln som Jim Jones och dem. Nej. Och inga dyra avgifter som inte Nej, vi är mer som en populärkultur. Just det. Alltså det är hipt och kul att vara en bonusfamilj. Just det. Det är nya hipster. De gör uh, korv. Mikroöl. <laughs> Mikrobryggeri. mustarsvax. Ja, just det. Och sen så är de bonusfamilj. Då är man riktig hipster. Bår på söder och på Hammarby. Usch. Jag är Hammarby än i skötebar. Tycker du det? Ja, fast det är lite som pest eller kolera. Vi pratade om det eftersom Metro tippade att Malmö skulle vinna nu igen. Och AEK 2 Syns det att jag kräks lite i podden nu? Och då sa du faktiskt att du hellre ville att IFK vann en. Fast det, det gjorde ont i mig när jag ja, sa att Jag blev ändå glad för det. Ja. Apropå när vi gör lite reklam, om man får kalla det det, för våra kompisar på familjeträdet så oh, händer det väl någonting med naglar och skönhet också som vi känner. Ja, de, ska ju, de har flyttat men mm. till Borgmästargatan 14. Från Norrgatan, Det är det. bara en gata bort. Och det är invigning ganska snart. Den 21 april är invigning. Mm, det är Och då ska de öppna även, förutom allting fantastiskt som de gör med skönhet och sånt, så ska de ha lite butik och sälja Aha, saker. Det är det nya. Mm. Mm. Och fortfarande, om ni uppger kod MARIA18, så får ni 20% rabatt på behandlingar. Mm, just. Då ska vi ju prata lite hem i veckan och efter det kommer intervjun med Ann Söderlund. Och då kommer ju det även ett råd till... Medelålders män. Ja, faktiskt. Vad man ska göra för att eh, kvinnorna i ens liv ska bli gladare. Nu låter det som att det är flera, men <laughs> man kan väl säga kvinnan. Men du räcker till till alla kvinnor. Nej, jag hoppas att jag räcker till till dig. Det gör du. Det har ju varit påskvecka. Och, mm. Jag tänkte på det med påsk. Mm. Jag har suttit och funderat... Det är så försökte jag komma på sånger som har med påsken att göra. Jag kom inte på så många jag har ju dag, jag har ju dagbarn. Ja, jag tänkte att jag skulle sjunga påsksånger med dem. Jaha. Men vi handlade typ på hoppa hoppa hare. Är och, det en påsksång eller tänkte du tänkte jag Nej. Jag tänkte att det var en kanin. Ja just det. <laughs> och, och sen kom jag och sen, jo vi hade en kaninsång till och det var jag är en vanlig kanin. Mm. Men sen tog det slut. Man Sjunger kan... man någonting speciellt på påsken? Ja, jag tror inte det. Allt som är gult då kanske då. Yellow Submarine. Ja, Men. eller slänger man in små grodorna där igen. Ja. De går ju hem Nej, både på jul och midsommar. Liksom. Ja. Små grodorna är lite som sill. De tas fram vid alla stora högtider Det, det, är, alltid, det är alltid sill. När vi... Sill och små grodor. Ja, och så var det en sak till med påsken som jag mm. undrade. Det är skärtorstan förstår jag. Den är på torsdagen ja. och är skär. <laughs> vad, är, vad är skär Jag vet faktiskt eller? inte. Skärsken. Och fredag vet jag ju vad som händer då... Säg det, långfredagen. Ja. Långfredagen, mm. det var då. Kortefästelsen. Ja, men då vet jag nog vad skärtorsten var. Det var då Judas förrådde. Nej, Petrus förrådde. Nej, Judas. Båda <laughs> två, allihopa. Någon förrådde Jesus. Det fanns ju två Judas, det har vi pratat om för länge sedan i podden tror jag. Men, mm, men då måste det vara för skärtorsten. Men det var någon som förnekade. De skar sig också. mellan Jesus och Judas <laughs> och därför är, är skärtorsten dåliga på Bibeln. Men jag har ju nu. Men jag vet inte vad dumme är för någonting. Just det, det kollade jag upp i går kanske det var. Det var ju det här med att det är stilla veckan kallas den här veckan tydligen, före liksom påsken. Mm. Och då ska det vara lite tystare och då gick man och bytte ut de här metallgrejerna i kyrklockorna. Men detta har jag faktiskt hört. Till en trästav som kallas dymmel. Och då blir det ju lite softare när det är en trä. Sådär. Jaha. Och de kallas dymla då se man kan lära sig saker även i mm. Bonuspappan och Plusmamman podcast. Och rent bibliskt så finns det ju någon historia om att det var just på onsdagen, två dagar före korsfästelsen, som Jesus fick sina fötter insmoda. Um, han insmåda. fick ja, det han kunde gå fötter. hela. Ja, just det. De kunde även operera då redan om man hade klumpfot. Nej, men någon som smod in hans fötter med en dyrbar olja. Det Fast det visar sig att enligt något annat... Magdalena evangelium. Att det dels var en annan Maria antagligen och att det var en helt annan gång långt tidigare i hans liv och så. Så att det finns mycket konstigt där eftersom Bibeln är så motsägelsefull. Hur kommer vi allting på Bibeln i våran podd? <laughs> ja, det är konstigt. Vi får starta en separat bi Bibeltog. Hade, hade vi börjat prata om vad som har hänt i veckan? Förutom att det har varit påsk. Mm, nej, men det har väl hänt lite som vanligt när det är barnveckan. Det är barnveckan. Det, är det känns som att vi alltid säger att det är barnveckan men jag antar har antat varannan vecka så säger vi att det inte är barnveckan. Ja, vi, du var ensam på utvecklingssamtalet. Ja, det var ju spännande. Annars brukar jag ha minst två män med mig. Ja, och ibland en bonusmamma till. Nu fick du ta all information vidare till oss. Ja, jag kände mig väldigt viktig. För ett av mellanbarnen. Det blir lite så nu när mina barn har växt om mig. Mm. Och, och det finns så många föräldrar att jag bara så här glider ur min föräldraroll och blir nästan som ett av barnen. Ja. Och så är du och Anders mina pappor. Kanske. Jag vet inte. <laughs> och minst ingen heller var ju på tjejkalas. Jag skjutsade vägen 12 Tolv stycken var de i ett C. Och det såg ut som att föräldrarna när vi hämtade barnen där. Så vi stod på kö för att hämta dem. Får du sådana här flashbacks ut. från förra året när du höll i... Ja, då var det tio galna tjejer där, ja. Och Tyvärr höll du är igen. det så bra så att Helle vill ju att vi ska ha barnkalaset igen. Mm, ungefär samma lekar som vi kristade fram där. Men jo, det ska nog gå bra. Och jag var även hos tandläkaren med Helle och hon var jätteduktig. Och tandborstningen har väl gått Sen du kom in bra. i våra liv så har jag nog inte varit hos tandläkaren. Jag tror att mina mina tandläkare, mina barns tandläkare tror att de har förlorat sin mamma eller någonting. <laughs> för att det är jag som är med hela tiden. Tre år sedan vi såg barnens moder sist. Ja. Och skärtorsta, var det lite sjukligt? Ja, då var ju Yvalin sjuk. Och mm. sen var Saga sjuk. Och det är sådär taskigt lite för att när, om Yvalin säger att hon är sjuk då tänker mm. vi att shit, nu är hon sjuk. För det är en gång per år kanske? Ja. Men när Saga säger att hon är sjuk så blir det så här, Är du verkligen <laughs> sjuk? Du eller jag är, eller är det bara skoltrött? <laughs> ja, men då det... var sjuka båda mm. två stackarna. Som tur var är vi väl medvetna om våra fördomar där så för att vi ska inte förutsätta någonting. Och det är ju ganska bra att de sköter sig själva och, mm. och sådär. Lycka sköter ju sig själv. Han är ju här ibland. Ja. Ibland och är... har han någon med sig som är där? Ja, han hade just det. Hon, hon var ju här är biggest fan. Ja, just det. Så hej på dig. Som och, vi sa i förra trevligt. podden. Enda av våra barn som lyssnar på våran podd. <laughs> Extra barn. Just det, och, och e som... de passade heller när vi var på bio också. Ja, heller ville ju så jättegärna bli passad. Så mm. vi var ju tvungna att hitta på någonting som vi skulle göra. Mm. Hon bara, ja, vill bli passad av Lycka Nick och, någon. och Tess. <laughs> Ja, vi, vi kan säga att det är test. Tess är ju Helles idol nämligen. Ja. Så att det är kul. Mm. Då såg vi Ready Player One. Den var bra. Steven Spielberg. En eh... äkta Mariafilm med ja. Mycket nördreferenser. Och... Ja, både till gamla filmer och andra 80-talsgrejer, 80-talsmusik. Och... Sen läste jag en sån pretto-recension av en sån pretto-recensent mm -hmm. som ni är. Som jag var. <laughs> ja Så jag bara, ah, men hur skulle de kunna veta allt det om 80-talet? Det vet man ju inte när man är... På det, den tiden. Sen så spoilade han ju halva filmen också genom man säga hur den slutade. Ja, just det. Vem som överlever eller lite sådär, ja. Mm. Men, nej, jag gillar den också. Jag gillar ju även The Square, men eh, det vet jag att Vad har du oh, ha inte... Square med detta att göra? Nej, som de senaste filmerna vi till en bra film, så ville du nämna en <laughs> dålig film. Äh, ännu mer konstnärlig, men, men jag gillade Red Dead Redemption One, och den kan vi rekommendera. Science fiction-äventyr får vi väl kalla det. Mm. Och sen har det ju varit då påsk. Jag tog faktiskt ledigt. Jag skulle ha jobbat nu. Men... Och det jag gjorde på min ledighet var att äta alldeles för mycket påskmiddag. Jag var så otroligt uppspänd, trots. Mm. Ja, men det har väl nästan alla över landet gjort. Mm. Jag körde ju lite. Jag har ju blivit veganmamma. Ja, det är roligt. En utmaning i köket. En av våra vegetarianer har nu gått vidare och blivit vegan. Har du gått hädan? Nej. Nej. Nej, du har gått hädan. Förutom uh, Jesus har långt redan utvecklats. Utvecklats eller återuppstått också. Det är ju häftigt hur mycket saker det finns, veganost och veganmjölk. Och... Det så jag väldigt tacksam för internet. Mm. Jag tänkte, hur överlevde min mamma utan internet? matlagning? ja. Det är så enkelt, jag var ja jag vill göra pannkakor som är veganska. Så då var på det. Och flyttar fram. klart. Jätteenkelt. Nej, du är jätteduktig. Det är nästan som jag själv blir vegan. Värmeljus, är, är det vegan? Jag hoppade ju över det i år. Jag drack inte värmeljus. Så jag tänkte att det var ju... Det gjorde du på nyårsafton. Ja, ja det var det ju. Och Just även det. i vårt Youtube-klipp. Ah, som kom det på torsdagen. Det finns att se om någon är nyfiken. På Bonuspappan och Plussmamman Youtube-kanal mm. har ett nytt litet klipp som mest och bara handlade om dig. Ja, det, Jag tror det, det var det Martin, Martin, Martin. <laughs> du tyckte du skulle samla ihop lite partytrick och volter och jonglering och sånt. Kanske någon är nyfiken på. Då ser man ju hur vi ser ut också. Inte bara hur vi låter. Mm. Undrar man. Undrar någon som, som inte har sett oss. Och så hör de våra röster. Och sen ser de oss. Mm. Och de blir chockade. Över hur gamla vi är. Hur snygg jag är. <laughs> ja, just det. Du tror jag. Eller hur inte snygg du är. <laughs> nej, jag tycker faktiskt att du är snygg. Vi skämtar Tack. om det ibland. Du så här, vad heter det när man gör ner sig själv? <laughs> <laughs> gör ner sig själv? Nej, det är som dagbarnen. Ja. Nej, när man... Dissar sig själv på något Ja, sätt. fast på ett humoristiskt sätt. Ja, att man är ja, inte underdog. Det, ja, det kanske har något... Nej, ja, har ett ord. Ja, det får vi komma på sen. Ja. Vi avslutar ju den här veckan med att åka till Gekos i Ullared att köpa kläder och annat. Ja, Presenter. vi tänkte i, i Jesus lidelses ära så ska vi plåga oss själva genom att åka till Gekos. Ja, du menar den nya guden Mammon och konsumtionen? Och Nej, så. mest att Nej. det är en plåga att åka dit <laughs> liknande korsfäste. Jag tycker det gick rätt bra ändå. Det var nog inte maxat med folk ändå. Vi hittade inte i jättelånga köer. Det var våran vecka det. Mm. Och nu är det dags för Ansöderund. Äntligen. Som ju har gjort väldigt mycket. Nu senast har de jobbat med ett tv-program på Kanal 5 som heter Den fantastiska historien med Berg och Mälser. Vad handlar det om? Det handlar om olika. De undersöker olika historiska händelser och skenanden. Ja, ah, kul. Karina Berger. Det är lite Meltzer. det vi gör, fast. När vi pratar om bibeln och dymmelångsdagen. Ja, vi chansar väldigt mycket. Jag tror att de har lite forskning med. Kan det bli ett bra tv-program? Bonuspappan och plusmamman. Historieätarna. Nej, jag vet inte. Historieförstörarna. Bibelforskarna. Vi får nog vi får spåna fram någonting. Mm. En tv-idé. Men jag, jag har faktiskt missat, så att jag blev lite nyfiken. Så jag ska nog försöka kolla upp var man kan se det här programmet, förutom på Kanal 5. Och vill man lyssna på... Ann. Just det, så har hon ju en podd som heter Lillelörda, ihop med Anita Sjolman. Och hennes övriga bakgrund kommer ju nu här i den här telefonintervjun. Hejsan, Ann Söderlund, uppe i Stockholm. <här> Hejsan, Svitsan. <här> hur, hur skulle du beskriva dig själv för de som inte känner till dig, de som har legat under en sten eller något i tio år och missat dig? Jag har liksom bitit min fast som en bäder i det här familjesegmentet. Jag började eh, i och sig på en ungdomstidning Solo. som heter Frida. Och sen, och, sen, eh, ja, och sen startade min första tidning eh, Solo. Mm. Då hade jag redan jobbat med tidningar i tidningen Chili. Som har sagt, så alltså Det har varit mycket liksom ord och skrivande och tidning för mig. Men sen så blev det ju då, vad säger han, headhuntat. Ett, ett tjejprogram som heter silikon som var med Gryf och Kjell och eh, Rika. Oh, det Ericsson. Ja, Ericsson, ja. ja. Det var ju det jättestort. Var ju... Du fick ju genomslag. ja Och det var ju jättesensationellt då att man hade med liksom bögar om man säger så. Och eh, Liksom tjejer i ett program och där inte direkt heterosexuella killar var inbjudna. Det blev som en sån här tjejklubb kan man väl säga. Och den rönte ju mycket uppmärksamhet. Ja, det finns ju ett klass klassiskt klipp med eh, Lars Leijonborg är det väl? Som mm, får frågan om han raka pungen. Det är mm. otroligt roligt. Det gjorde han va? Nej, jag vet inte hur, om han undviker <laughs> eller om han har. Har du porrpunkt? Så... Ja, just det, så, så var det. Ja. Ja. Så du är är sagt, ju... Det är sånt man slutar med när man är pappa. Ja. Ja. Ja. Du är journalist jag jag och... Uh... Ja, jag är journalist och eh, skådespelare på fem, det är inte alls det. Men sen gjorde jag Södlund i Bia som var en oväntad succé om mig och mina tre barn och mitt exman och Bia. Och eh, så har jag försökt några gånger ta mig över det här segmentet eh, och gå till femman. Och så här, men det, jag hamnar alltid där. Jag tycker det finns så mycket intressant. Och så föddar jag nya barn hela tiden. Nu har jag fem barn. Så. <här> ja, jag, jag tror, ja, ja. Så, ja och så har jag skrivit lite böcker. och Nu har jag en podd med Anita, Anita Solman. Jag gör lite allt möjligt. Det, det, det är så jag tänkte ska jag fortsätta vara. Det låter härligt och vi ska komma in både på er scenversion av podden Lillelörda, och även din mm. egen bonusfamilj. Men jag tänkte om vi börjar lite backa tillbaka till din uppväxt så är väl du mm. uppvuxen i en kärnfamilj och med en ja. äldre syster men att ni flyttade runt mycket. Mm. Det sitter i den normalkänslan att det inte är så himla läskigt att bryta upp, utan att det ofta leder till någonting nytt och energirikt. Sen mm. kanske jag har gjort det lite för ofta, ja. <går> även liksom när jag är inte äldre. Men jag vet inte, jag, jag skulle egentligen passa bättre i USA, där är det inte så dramatiskt. Där kan man flytta till andra sidan USA och börja ett nytt liv och det... Det är ingen stor grej. Man förväntar sig att det ska bli liksom, bättre på det nya stället. Det kan också vara en flykt såklart. Att ah, jag man ser. tänker så här, Men då är vi på något nytt. Vi reser, vi flyttar och så sådär. Men, men jag tror på det där att hitta alternativa vägar till att finna ny energi för mm. att få liksom, nya kickar eller att bara, här, börja på ny kul. Jag tror att det kan vara lite cementerande och bara sitta på samma ställe samma jobb. Och, men alla är olika. Jag, jag förstår, jag många kompisar som är trygghetsnärkomaner också. Jag tänker att vi i Sverige, det finns ju någonting väldigt jordat i oss. Det finns någon rädsla för att liksom stora förändringar. Och eh, jag vet inte, på 1800-talet så flyttade ju en och en halv miljon svenskar till USA. Mm. Eh, jag vet inte om det, att det var så Hemskt, det ligger i våra gener att vi är rädda för att bryta upp och sådär. Men, men vi har ju väldigt bra i Sverige. Men jag tror att alla skulle må bra av att inte... Vara så rädda för att bryta upp och börja om eller testa något nytt. Liksom. För mm. jag, jag tänker så här, som jag säger till mina barn. Alla människor har en ofta flera passioner. Det gäller bara att hitta dem. Man, man kanske inte har en aning om att man var världens bästa båtbyggare till exempel. Alltså, jag tänker att man bara får liksom köra på tills man hittar det. Ja, det är faktiskt svårt att tänka ut vad man passar för yrke innan man har kanske provat det. Så är det verkligen. Ha, har du påverkats någonting av din roll? I syskonskaran. Och märker du det när du träffar kompisar att du, som jag till exempel, har nästan bara andra storbröder bland mina närmaste vänner. Och så något enstaka kanske ensambarn eller sladdbarn som också är ensambarn. Är det psykologiskt då? Jag tycker det är lite spännande att analysera sånt. Det är jättelustigt för jag och Anita pratar om det i dagens podd. Mm. Din inre syskonherarki, här K, det är en till. Den kan ju också vara på något sätt bli lika tydlig i relationer där man är kompisar. Tänk på jag och min äldsta kompisar, att vi har en, en hierarki som måste funka annars börjar allting wobbla liksom. Att vi har våra roller. Det känns som att ingen vill riktigt ändra på dem än för att vi liksom inte är 15 år längre. Men om man ser till mig själv så är det liksom i övriga att jag följer ingen riktigt röd tråd i hur jag fungerar som person eller hur mitt liv liksom ser ut. Utan jag är ju en lilla syster såklart, bortskämd, vill att andra ska göra grejer åt mig, vill göra det roliga. Har får vara familjens clown lite kanske? Eller? Ja, absolut. Ja, ja. Det var ju både liksom självinsatt och mm. uppmanande synsat. Men eh, däremot så har jag liksom väldigt många som är semester Ja, och det låter väldigt planerande så där som jag associerar med äldre syskon, att man liksom ja. ska, och plikttrogen och så. Ja, men, men det är men det där kan svänga fort. Men jag tror att de flesta i det här landet som är födda liksom innan 80- 90-talet, vi är ju ganska pligtzoner. Mm. Vi har ju jantepaxen och det är så här. Man kan ligga och föda men man har en deadline och den följer man. Och det, <laughs> <laughs> där, jag kan i och för sig gilla den känslan att man liksom gör det även om det är sista sekunden. Ja men den uppgift som man har liksom åtagit sig, jag får inte alls samma känsla av till exempel de barnvakter liksom som hjälper mig som metallister. Det är lite såhär, ja, så jag tjafsar precis min, min, min barnvakter som ska hjälpa mig med kvitton som ska ha förra veckan. Mm. Så ta mig för givet då man har sagt och lämnat adress och, och så, så, så ringer till min ekonomi och svarar och säger såhär, ja du fick kvitton va? Nej. <laughs> <laughs> ja, det, det där tycker jag är väl både på gott och ont men mest på gott liksom men mm. jag pratade med tjejkompis om det där med vem man är syskon här i och även om hon hennes sysster inte helt helsister så är ju det att stora systern på något sätt tror jag alltid eller stora systern är lite avundsjuk på småsyskonet mm. som kommer och är minst och gulligast som kommer undan och som ändå får liksom leva det härliga livet på något sätt mm. Eh, för som lillasyster så blir man ju ganska flexibel och inte så... Ja, man är inte en duktiga flicka. Man känner inte samma behov av det. Och då får man ju faktiskt automatiskt blånare frisyr av ett roligare liv. Mm. Och då är det ju spännande just när om man har ett varannan veckas liv. För då kan man, mm. som, som vi har här hemma, då kan någon som är lilla syster varannan vecka bli mellanbarn. Och jag vet inte om det är så... Hemma hos dig. Du har tre barn ja, Det är jag inte tänkt på. Det är sant. Ja, det är klart att det blir så. Bopo blir då storebror till flasse. Mm. Annars är han ju lillebror till sina tre storburser. Så att mm. han, han måste ju faktiskt vara lite schizofrent. Just om man ska hitta en roll sådär. Vi, vi har märkt ja. att när man då plötsligt blir stora syskon till i alla fall ett yngre barn. Att man kanske överdriver den rollen och... Ta på sig en, någon slags uppfostringsroll och ska liksom hålla ordning. Ja. Trots att man varannan vecka är minst och har det lite kanske friare. Mm. Ja, men så är ju. Men jag tänker Lilla Frasi, då som har fyra stora bröder mellan tre mm. och eh, snart 16 år. Mm. Han kommer ju liksom leva livet. <laughs> ja. Han kan ju vara hur i som helst, huslösa som helst. Han kommer ju få vara vad ska jag säga. Jag ska säga, det dude, mm. den stjärna flacken och ändå får säga förmodligen är supersuccessfull på något mm. sätt. Mm. Men en, en liten intressant detalj är ju att min äldste son, han som oss kände så 16, han var ju inget storbursämne till sina. Nej, sina första småbröder utan äh, det var liksom äh, nästan ska jag säga helt ondsiga mm. de var bara i vägen och de liksom sen så föddes då Bobo, äh, bo, då var det som att han ville liksom ta revansch på allt det där så han ville då <gifrån> visa sig liksom på ja. linan som fostrare och ja. liksom ont storebror och samtalspartner till det. men då var det redan de andra två borsarna så här, va? jag tror att, <gifrån> tror att vi ska gå på den lättare <gifrån> ut, pedagogiskt, mm. uppforsen och ganska sträng mot chans liksom, att bo på, det är ganska häftigt att se, jag kände ja. mig som en värsta mamma jag bara, ja, men det är väl inte nog. Jo, du ska beordning på de här två jag bara, mm. ja, ja. Just det, ja. för du tre söner när du och Mattias träffades och då var de från var nio de, någonting kanske 6, 8 och 9 va Ja just det, för de är, är ganska mm. tätt ja och sen så har ni ja. fått uh, två söner, du och Mattias. Ja, ja. Mm -hmm. nu är vi fem lärar laxar. Mm -hmm. Mm -hmm. Vilka utmaningar tycker du att du har mött, eller ni har mött just när det gäller att få ihop vardagen som bonusfamilj? Det är helt otroligt många, och jag tycker att det pratar ganska likt liksom där hur tufft det faktiskt är att få ihop en familj. Och mm. jag tänker att man inte skiljer sig särskilt lättvindigt utan man har kämpat i många år och så blir ju ofta den här kommentaren, men gud vad snabbt han vill ha en mm. det var ju inte schysst. Men man kanske har kämpat liksom i allt från tre till tio år med att försöka hålla ihop, så när man väl tar beslutet så känner man sig faktiskt ganska fri och ja. befriad efter ett tag, efter den där första riktiga liksom skräckmånaderna ja. och då är man liksom så levande då suger man ju också till sig människor och blir, och blir lätt kär så mm. att, jag tycker problemet i efterhand och det som jag tycker många, många, nästan alla mina kompisar som har träffat nya är att man vill så gärna bli familj på nytt fast det barnen helt ointresserade om man bara liksom skulle kunna såhär, hoppa ur sin ny förälder och säga jag lever livet, jag fick en ny chans bubbla eh, och ta ett steg tillbaka och nyckta till i alla fall några minuter och se situationen för barnen är kanske barn som går igenom en sorg, eh, barn som inte är vana vid vän av livet barn som är ointresserade av som behöver sin mamma eller pappa jättemycket mm. och helt plötsligt så är den där fällen liksom på en annan planet, där alltså bara kärlek och sex mm. och liksom resor är på tapeten. Det är liksom som att slungas in i helvetet förbaka, måste jag <laughs> tänka mig. Och ändå så kan man inte låta bli. Så man är så kär, man vill så gärna att nu ska vi tillsammans bli så frälska alla vi ska funka hit och dit. Och så, så år, och år och man bara, men gud vad jävla krångligt. Tänk om vi bara hade väntat lite så alla fått kä lära känna värmen. Då hade vi sparat år av mm. liksom, problem. Så, så, men samtidigt så var det så att Mattias hade ju inga barn sedan tidigare, Kanske båda har varit bra och dåligt. Men han hade ju ingenting att jämföra med. Nej. Så jag har då blivit ganska stark i min liksom, vilja och syn på hur det ska vara. Han har liksom fått hänga med på något sätt. Och det tror jag, ja, det, det har vi pratat mycket om. Att han tycker har varit jobbigt. Så det har ju varit en utmaning. Att liksom, jag måste säga ta ett steg tillbaka och han måste ta ett steg fram. Och det där kämpar vi fortfarande med. Liksom. Och, och det är ju annorlunda eh, att ha biologiska barn. Och att ha bonusbarn. Jag och Maria träffades för drygt två år sedan och då hade jag inga barn och jag har fortfarande inga biologiska barn. Maria hade fyra mm. barn. Tre stycken med mm. en pappa och, och en sladdbarn med, med en annan man. Och, och, och vi märker ju att det är skillnad. Och, och jag vet inte om ni har pratat om det också. Just så här blir det att Mattias är annorlunda på något sätt mot bonusbarnen och mot de minsta som är hans biologiska och och, och måste, det kanske måste vara så. Det är ju naturligt på ett sätt också. Men jag tror också att barnen var så pass stora när vi träffades att eh, det blev inte tal om att han skulle gå in och ta över någon pappanroll. Eh, utan han blev då mer liksom mammas nya kille. Och, mm. eh, och sen så blir vi vidare så snabbt. Det blir ju också det är för stor åldersskillnad. Så man är ju mer liksom, man pojke och mammas och mm. pappas lilla kille med de små. Medan som stora har han ju fått liksom ha mm. någon form av vuxen -killer roll Ja, just det. Men det där är ju ett liksom evigt dilemma. Vad man ska lägga sig på för nivå. Ska man så här, komma in och ta över lite? ska man sig i ska man vara en sköna nya liksom, polan mm. jag, jag tycker att det är svårt vi famlar fortfarande och försöker hitta en roll i det här mm. det blir mycket konflikter och man märker också att som förälder kan man påverka klimatet mellan barnen något helt otroligt mm. Mm. så det är då mycket tjafs och sådär jag menar jag står Mattias också han kommer liksom från singel och inga barn till fem barn mm. liksom mm tre år. Det är nästan så för mycket begärt av en människa. Mm. <laughs> Men äh, ja, jag vet inte. Plötsligt så jag och mitt ex vi kanske inte äh, har så mycket heller liksom, kontakt kring barn utan jag ser på med mitt grej. Bitar skolor och fixar koll och sommarställen och liksom, äh, en och lite matriark där i mitten. Mm. Så, så här, äh, jag vet inte riktigt vad man ska göra. Men så jag vet själv när man är så där nykärd så, så det spelar ingen roll, det är som att säga till en häst som ska precis ut och galoppera men ta lite, skitta bara lite i början och sen det är svårt, jag har liksom inga bra råd förutom det där att så här, försöka liksom, ta ett nyktert steg tillbaka och säga vadå, vad är det som är så himla farligt att bo ifrån varandra varannan vecka så, jag tycker man ser många liksom, relationer där folk här, typ, har ju så jävla jobbat år efter år istället för mm. att liksom, vad, vad gör det? Det är väldigt svenskt det där tycker jag. Här, vi ska vara en familj och vi ska alla bo tillsammans trångt och ha jobbigt och ha olika uppfostringsmetoder hit och dit. Och det där är ju liksom skitsvårt. Det mm. finns det lika många liksom uppfostningsstilar som det finns föräldrar och barn. Ja, och, och just som då... <laughs> ja, ja och som, bo du ja, ja, som bonuspappa är det ju svårt. Jag kan ju ibland vilja vara eh, lite strängare mot barnen eller ha lite tydligare regler eller att de ska hjälpa till mer hemma till exempel, men, men det är ju svårt jag måste ju stämma av så att jag och Maria är överens innan så att det inte blir liksom mixade signaler, det är bättre att vi är mm, mm, mm. eniga liksom och har pratat jag igenom det före men, så jag kanske ligger närmare en roll på den skalan mm, men som mm. sagt, det, det kanske också är lite lättare, jag har inga biologiska barn som, som går före utan de fyra bonusbanorna vet okay. att de är nummer ett för mig också. Mm. Så där kanske vi har en liten fördel möjligtvis. Men... Ja, det är ju väldigt lyxigt. Men, och ni har också fördelen att säga. ni behöver inte göra vad som är rimligt när det gäller veckopeng, skärmtid, hjälpa till hemma. Alltså, finns, ni kan inte jämföra er några andra barn. Och där kan ju också vara att Mattias tycker sig men Gud, de är som att släppa eller de får så mycket pengar mm. de är så bortskämda hit och dit liksom men, alltså jag, det då, jag men när man var ensam med barn det, så de var ens allt det är ju skitsvårt mm. man ska liksom enda man inte vill höra som kan få in något död är om ni säger jag vill hellre vara hos pappa vilket mm. de lätt kan jag utnyttja där i början när man är <laughs> ja. skör och här, inte riktigt har hittat sin roll det är också tycker jag alltså, någonting som man får tänka på det kanske man inte ska liksom man ska tänka på att man ska separera att man försöker så här, som en grundtanke för allt liv ska leva liksom, jämställt och jämlikt för jag tyckte det var som att slungas ut i så här, en verklighet som jag inte alls har för jag var the good guy och mm. var the bad guy, In, inte så men Nej, han lite. var den som liksom ah, lite så, mamma som är förhärliga och gosiga och liksom, tuttar och kramar och så mm. plötsligt skulle man så här, anta alla roller, plus hyresvärd plus skolansvarig herregud, Gud, vi säger vi måste ge oss själva en klapp av axeln och, och våga be om hjälp. För det var inte alls väl lätt tyckte jag. Och ge det tid också just att, mm. att växa ihop som familj. Om, om man nu mm. har svårt, som vi också flyttade ihop efter ett halvår kanske. För att vi, vi trivdes så bra ihop, det kändes bara konstigt om vi då ska ha två lägenheter och hålla på och bolla med. Men egentligen borde man ge det tid, säger experterna, kanske mellan fem och sju år. In, innan man har, har blivit liksom en, en bonusfamilj. Och, och en kärnfamilj mm. blir man ju aldrig riktigt på samma sätt. Så att, nej, det är intressant. Nej, nej. Mm, mm. Mm. Du och Anita Scholman är ju aktuella nu. Snart är det premiär för er scenversion då, av Lille Lördag. Mm. Och jag vet att ni kommer, ja, kommer till Halmstad. är inte så långt härifrån. 27 nej. april. Hur skulle du beskriva scenversionen? Är det likt? Det som eh, vi lyssnar på. Vi har ju varit ute en liten, på en liten turnérunda förra alltså 2017. Eh, och det som jag kan säga nu är att nu är det inte längre särskilt baserat på podden. Sen så, liksom, så är det samma ton. Vi liksom retas med varandra. Vi eh, försöker sätta dit varandra lite. Mm. Men, men det är liksom lite mer show tycker jag, och Lite mer avancerat, lite mer påkostat. Vi sjunger lite truggade lutt. Eh, ja, liksom mer genomarbete kan mm, man säga mm. så. Hur mycket är manusbundet bundet vi, allting för vara manusbundet, men sen när jag sätter igång så blir det inte det. Så att, eh, Anita är ganska otäcksam i att hon ska <står> stå och hålla i mig. Med, jag liksom är inne på något helt annat spår. Men, men eh, efter några showar har vi hittat någon gylden är medelväg. Men jag tycker också att det där är väldigt roligt att man... Liksom, på något sätt kan, kan hitta den där känslan att man liksom lider med publiken och eh, man kan gå utanför lite. Men sen så är det ändå ganska viktigt att man hittar tillbaka till just ursprungsspåret. Vi pratar mm. nu om, om livet som en liksom för festen och festen och efterfesten och bakfrittan liksom, som en metafor för livet. Att man så här, ofta tror man att man är väldigt fast i liksom i ett skede av livet och nu är det för, så här för alltid och det kan vara en sorg, men när man tittar på våra liv så är det verkligen svängt. Först var det på förfesten, så är det fest på efterfästen. Kommer man tillbaka till förfesten en liten stund, det mm. kanske inte alltid var så lyckat. Och, men, men att livet är lite vad man gör till. Liksom. Och, och just det spontana, det ger ju mycket humor i podden i alla fall tycker jag att de där sidospåren och det blir väldigt roliga mm. ofta. Mm, det blir det och det jag tror jag också att det är det som är lite speciellt med vår podd att vi inte kanske stryker vänner med hår utan ja, vi hamnar i luven på varandra och tycker olika och försöker liksom, ja, mm. ifrågasätta en annan om man tycker att den är fel eller så här, inte orkar vara smart eller ett resonemang att nej det är inte bara härligt, kom igen nu, nej okej då. Mm. Ja, har ni ja. ungefär samma roller i podden och på scen som, som ni har privat när ni, när ni träffas? Då kanske vi är lite mer, liksom, mm. <laughs> Nej, men vi är ganska mycket sådär att vi munhuggs och mm. liksom, skrattar och försöker såhär, ta nya tips på livet och utmana varandra lite så här, både verbalt och humoraktigt och intellektuellt. Mm. Så jag tycker att det påminner ganska mycket, men sen är man mer i verkligheten. Man mm. orkar inte. <laughs> hur lärde ni känna varandra? Vi lärde känna varandra via en kompis som heter Martina men då kände inte vänner direkt. Men man träffades vi ut och mm. hörde säga, ja, det var kul att väst i min. Men sen så blev jag och Mattias inbjudna till Kalles och Anitas podd mm. och familjepodden. som gjorde tio år avsnitt, så jag, för loppet. Mm. Och, och då var väl tre veckor och tog alla en, en vecka bara, tror jag. Så, och då så tänkte jag, gud, det här lät ju vi passade ihop liksom, rent ja, snackmässigt är, så då tänkte mm. jag ah ja, verkligen, så då tänkte då testar vi och nu har vi hållit på i över 20 år Ja det är ju jättehäftigt jag har hört de senaste mm. avsnitten här och vi hade ett mm. eh, crime-special hemskt och läst, läskigt avsnitt om Kristine Kyrrer heter de ja. och, och innan det så pratade ni ganska mycket sex i, i det nakenavsnittet där Mm, mm, mm. och var ganska kritiska, det ja, men lite också kritiska mot, mot medelålders mäns prestationer. Ja. Vad, vad, <laughs> vad, vad gör vi för fel tycker du? Nej, men jag tror alltså att det som vi ofta återkommer till i så här, för 200 år sedan så blev vi i genomsnitt kvinnor blev liksom 39 år och män mm. 30 år. Ja, man presterar väl det man hann, liksom täftvärde på något sätt. Och nu kan vi liksom leva till över hundra år och förväntas då också ha ett så här aktivt sexliv, mm, ett socialt liv. Vi ska utmana varandra, vi ska vara bra morfärdare. Alltså, det är helt orimligt med liksom den, så här, den moderna livets palett, Men man ska säga så. Men samtidigt tror jag... att. Dels har vi olika fysiologiska piker. Ni ska ju liksom eh, på något sätt biologiskt se till att avkommna är så bra som möjligt. Så mm. ni är ju då fram till en viss ålder. Sen börjar ni liksom tackla av lite där. Redan mm. efter 25. Mm. Och då får vi kanske barn och så, så, så runt 40 så vill vi säga att då är vi 60 kriginner. Mm. Och då börjar ni liksom jag för lite svår med potens, ja. lite släb kväm jag vet inte att det det är ju helt liksom, icke kompatibelt på pappret ja. egentligen men det som jag kan bli eh, liksom lite upprörd eller lite förvånad över och som jag kan ge som råd om det är några män som lyssnar här, det är just det att jag tycker att ni ska vara lite mer intresserade av kvinnans anatomi. Mm. Tänk att ni doktorer, läkare, inte bara säga, att det där verkar du bra, ta för givet och då menar jag så här, är det här, bra? är det här bra, hur känns det här? Vi är liksom inte 16-17 längre utan säger, läs en bok, mm. lyssna, hör in, ta reda på, fråga för all del men liksom sluta och centriamligga mm, helt ontsen mm. var lite som det var i början plus att ni aderar, eh, doktor och forskare känslan ja men det låter bra och, och sen ah. det, det här att hålla liksom, passionen hemma levande när man har barn hemma det är ju inte heller alltid lätt men det, det kan man ju också komma runt tror jag Nej, men jag, jag blir också lite så jag jaha okej okay, men det har man haft alla tider men men förr tiden så uh, jag läste på ett jätteintressant sommarprat av Karin Johannesson som tog över bort som är mm. ja, journalist och forskare för jag har så mm, jag har gjort en, ett historiskt program med Kristin liksom Mälzer och Karina Berg som går på femman Ja just det jag. Många den ni är den fantastiska historien och då har jag liksom läst mycket om sig. kvinnor och sex och allt möjligt kvinnor och brott och kvinnor och familjer och så. Här. Och då sa han att man som kunde ligga tio i samma säng och det blev en nya barn gjorde det kan inte varit jättekul och likadär <laughs> upp liksom. Så då är det så här vad var frågan sköt man i det då och bara liksom på och alla fick liksom hålla förnen eller vad gjorde man. Och då menar hon att han förklaring eh, Ja, forskarförklaringen är då att det blev ju mörkt tidigt och barnen somnade och barnen kan ju sova runt. Medan då somnade föräldrarna också. Sen vaknade de till lite senare på kvällskristen och då gick de ut i tamburen mm. eller kanske ställde sig i törren eller gick på liksom kullen. Så de lär sig på det sättet. Men eh, jag menar, eh, bolegon på sex, eh, och dit men sen är det Man får åka väg och köra en lignatt. Ja. Det så mycket annat att välja på. Liksom. Men jag tycker att det är mycket det men det går inte i småband hit och dit, nej, det går inte med ja, men det, är bra. det är latheten där på, på flera mm. nivåer mm. som vi ska ta Ja, tänker nu ni kortsar i båset och då är det lugnt. Liksom. Mm, mm. Då kan vi halvprestera. <laughs> mm, mm. Sen är jag nyfiken på, vad får dig att må riktigt bra just i familjesammanhang? När känner du den här liksom balansen och det, att det stämmer? – Ungefär en gång var tredje år. <laughs> men, men, men jag är ju väldigt lycklig på Gotland. Där känner jag mig liksom jordad och lugn och där känner jag att jag här, kan samla alla. Där har vi en gård nu som är tillräckligt stor så att alla kan göra vad de vill. Någon kan åka utom cykel, någon kan ha studsmattan, någon kan vara inne. Så att det är väl där jag tycker vi finner någon form av harmoni faktiskt. Mm. Eller när man gör det liksom. Eller när jag är själv med barnen också. Jag tycker att det är svårt att finna när alla är där. Mm, mm. Utan jag har varit insett att man får liksom eh, ta lite mindre grupperingar. Ikväll tänkte jag försöka eh, påskmiddag med mina stora killar mm. för att det, eh, jag är ju också liksom alltså sugar mom och, mom och mm. <laughs> Så det blir liksom att jag sitter med andra i halsen och så ser jag ska jag kan tycka att då är alla klara och sitter i sina rum. Så sitter jag där. jag har min tid. Hej, i <laughs> Faulty towers liksom. Mm. Ja, men det har vi ju pratat om också, just att man kan hitta även om det är liksom korta luckor där man till exempel att jag lär känna de äldre barnen eh, en och en på olika aktiviteter. Ja, ja. Det kan, kan vara i idrottssammanhang eller att man går på bio bara med ett barn om det är någon speciell mm. eh, genre, någon speciell film som man har längtat efter att se eller bara det där när man skjutsar barnen till kompisar och träningar och, och mm. sånt där. Att man får en, en liten bubbla att sitta och prata. Mm. För det är klart, är man sex personer runt ett matbord så är, kan ljudnivån mm. bli ganska hög. Liksom, och, mm. Mm, mm. Sen undrar jag, hur ofta får du frågan hur du hinner med allt. Den får jag mellan en och fem gånger per vecka ungefär. Aha, jag förstår det. <laughs> ja. Nej men jag gör inte riktigt det. Jag förstår lite vad jag menar. Mm. Jag har insett det nu när stora barn tar mycket tid och små barn tar mycket tid. Och alla går igenom för olika metaformoser och ja, utvecklingsfaser mm. som... Duktiga psykologiska kallade för. Eh, bara se till att alla liksom håller sig fräsch- att sätta i året. De ser rena kalsonger. Liksom, eh, ja, du fattar. Det, det är fem killar. Det är kanske lite olika där. Eh, de ska ha liksom en meningsfull fritid. Eh, sporta lite. Sitta framför datorerna. Och sen ska jag vara med min man. Ha kontakt med min familj. Och eh, nej, jag, jag sitter faktiskt och klurar- som alla bäst på det just nu. Hur jag ska säga- jag måste nog tänka om lite Tomaten. kolla mer mm. ja ja för just nu så känner jag faktiskt att det hinner. Sen blir jag ju väldigt energirik och det säger jag också till barnen när de säger Som jag orkar inte göra det är gör för mycket och säga. det ger ju inga på vattnet att prestera högt så vara högt presterande så att man vill komma på en ny idé och då loopar det nästa så tränar man då känner man sig pigg och kör man på igen och sen så träffar man någon där när man har kommit på idén med den boken som mm. ger inga på vattnet till att man kanske får designa en säng jag tycker att är man kreativ så går nästan så alla spår in i alla spår mm. det finns liksom mm. inga begränsningar men, men sen, sen, är det svårt att ta igen sig också för förut, när det var en vecka lite. då kunde man ju vila lite då när en vecka men nu är det ju liksom full Hem. Hem. Ja. Nej, där det ja. faktiskt finns fördelar med varannan vecka i livet också. Man kan ju mm, mm. sakna barnen, men samtidigt så får man lite utrymme att vara. Gud, ja, det är ju lite mer. Mm. Mm. Men nu har du ju faktiskt mm. hunnit vara med i, i podden Bondspappan och Plusmamman också. Eh, ja, tack, och snälla. Det tackar vi för och eh, vi ser mm. fram emot Lilllördag i halvdag 20 mm. april. Hälsa lite och ha det bra. Ja. Tack för att du var med. Tack snälla. Ha det så bra. Hej. Ja, hej. Ska vi börja leka doktor nu alltså? Ja, det kan vi väl inte ha. Så så på den. Börj dig framåt och hosta. <laughs> just det? Kolla reflexerna. Ja, Knacka på knät. De läkarbesök jag har gjort så har man tittat väldigt mycket i öronen. Ja, just det. Och vi var där en gång också, ja. Och spolade öronen. Ja, det var ju inte så sexigt. Det, det satte förhållandet på prov. Jag är glad att du fortfarande är vid min sida. Jag vet inte om det till och med levde det som kom ut. eller Det såg ut som en miniatyr av en hjärna. <laughs> Vad äckligt! Det är lite rosa och buckligt. Men sluta! Hur <laughs> kan hade du fortfarande ju... älska mig efter att ha sett det? <laughs> jo, men det är klart. Jag hade inte älskat mig själv om jag hade fått se det. Jag fick aldrig se det. Nej sen var vi ju i Halmstad och du fick en sån här lapp för ögat också en gång, såg ut som en skör eller. något pirat, ja. jag vet inte hur det ska kunna rädda förhållandet <laughs> jag säger ingenting men jag, jag ska googla lite så får vi se <laughs> den här showen som de har ja. Lillelörda, förfest med Lillelördag The Point of No Return den kommer ju till Halmstad som inte ligger så jättelångt från Varberg. Nej, precis. Halmstad Live, det är en ny arena där mitt i stan. Och, och vi ska den... ju faktiskt dit. Just det, 26 april tredje solman. Mm. Så ni kommer för är att den andra i duon. Ja, så de kommer ha en live show där och vi får låta ut till tre personer, två biljetter var då. Så att sex personer kan vi skicka dit och då vill vi ju gärna ha en liten tävling. Jag har en tävling. Mm, vad bra. Och tävlingen går ut på att man svarar på frågan som kommer nu. Hur många söner har ansökt Lund? Ah, om man inte vet det så kan man backa tillbaka och lyssna på intervjun. Ja, och sen så vill vi jättegärna ha en härlig motivering. <laughs> motivering till varför just du och din kompis bör få gå då. på förfest med Lille Lörda. Maila mm. det till oss på bonuspappan.plusmaman snabblaggmail.com. Eller gå in på Instagram och leta reda på tävlingen där. Just det, och där heter vi också bonuspappan.plussmamma. Om man är så lat som inte orkar skicka ett mejl till världens längsta mejladress. <laughs> Halmstad Live, alltså 26 april. Mm, och och vinnarna kommer dag. att annonseras, dras, utses mm. den 20. Ja, och då lägger vi ut det på Instagram och Facebook. Mm. Nu så ska vi ju vidare till Stina, våran expert. Och hon har fått ett brev och där vet vi ju då att någon, och det är många som inte har det så lätt i sina bonusfamiljer. Det berättar ju Ann Söderlund om också. Och vi har, det är också svårt i vår bonusfamilj ibland. Och det är skönt att ha en samtalsterapeut med sig. Och jag passar på att påminna om det som vi sa i början. Att Stina och familjeträdet har ett specialerbjudande nu som rör att man kan få prata med henne via telefon. Mm. Så när det passar er. Och var ni än befinner er så kan ni få tag på Stina. Swisha in en summa och den blir mindre <här> om man uppger att man har hört det i den här podden. Bonuspappan och mamman. Just det, så familjetradet.com, där kan ni kontakta Stina. Och ni får gärna maila oss också om ni vill bara ställa en speciell fråga. Så kanske ni får vara med i podden, er fråga. Och nu ska vi se vad Stina då har fått Svara på denna vecka. Sina här. Ett samarbete med familjetället. Veckans fråga är: Bonusbarnen kommer imorgon. De ska stanna hela lovet. nio långa dagar. De är så bråkiga, skrika och trotsiga. Jag blir galen. Jag klarar av att försöka vara duktig vuxen ett tag, sedan de får jag ett bryt. Jag försöker gå ut och gå när det är som värst. Jag orkar snart inte mer. Jag blir ett närvaro när de är här. Det är bara så, ursäkta jäkla trött för dem. Vi gör allt för dem och alltid satt tillbaka i bråk. Jag mår så dåligt varannan vecka, men jag älskar min man som dyker som skilsmässa. Jag ser inte fram emot påsk. Ska det vara så här? Är barn så här? Vad ska jag göra när jag mår så dåligt när de är här? Och tack för ditt brev. Och det låter ju som du har det väldigt jobbigt när din mans barn är i Hosea. Du skriver att du försöker vara en duktig vuxen. Frågan är vad du lägger jag? att vara en duktig vuxen att du anpassa dig? Eller blir det någon annan än den du är i vanliga fall? Det låter som att vi tar ansvar för hur du har det. Och frågan är vad du ska behöva göra för att nå bra. Och det tänker jag inte att alternativet är att din mans barn inte är där. Utan hur kan du göra för att nå bra trots att de är där? På frågan om barn är så här så är det svårt att svara specifikt på den utifrån att jag inte vet hur gamla barnen är, hur många de är och hur länge du har funnits i deras liv. Men du skriver att ni gör allt för dem och allt ni får tillbaka i bråk. Då blir jag lite nyfiken på vad det är ni gör och vad är barnen bråkar om. Barn reagerar ofta sunt på olika situationer och det gäller för oss vuxna att vara nyfikna på vad deras beteende betyder. Det som också kan hända är att barnen kan fundera över var och hur de passar in i er familj. Hur de ska relatera till en ny människa i deras liv och vad som kommer att hända med dem. Det kan skapa förvirring för sina bonusbarn och kan till och med bidra till deras dåliga beteende. Och på frågan om vad du ska göra när de mår så dåligt så har jag lite mer konkreta tips och hur, hur jag tänker att du kan göra. Ett är att prata med din man om hur han tycker att ni ska hantera er situation tillsammans. Och försöka titta mer på lösningar som inte fastnar i problemfokus. Och prata med barnen och vara nyfikna på hur de uppfattar att ni har det hemma. Barn är ofta mycket bra på att sätta ord på sina tankar och känslor. Och vad tycker barnen fungerar och hur vill de har det? Och våga möta barnens tankar. De kanske inte det är ni vill höra men försöker inte ta det personligt. Ni kan också söka stöd hos en samtalstapp efter att prata om hur ni ska kunna hitta strategier som får en mer harmonisk vardag. Och om du inte hittar någon utväg och inte vill skydda så kanske ett alternativ är att vara färdig. Du ska ha en vardag som inte handlar om att gå ut för det kommer inte att vara hållbart längre. Jag hoppas att du hittar lösningar som fungerar för dig och din bilder som vill. Lycka till! Stina Sajar! Ja, vi får hoppas att det blir bättre för den bonusmamman. Mm. Det måste ju kännas jobbigt att det blir så stökigt och att de är, inte gillar henne liksom. Ja men just det, att man känner ångest inför varje gång det skulle mm. bli barnvecka. Och det är inte jätteovanligt. Nej, jag har ju lyckligt lottad att jag tycker det är härligt. Ja, vi får ju en här. hel del brev som låter Snart ungefär som alltså. det här brevet mm. tyvärr och jag kan ju känna igen det själv ibland när jag tyckte det var jobbigt i min förra bonusfamilj. Mm. Mm. Samtidigt, jag tyckte det var intressant att Stina lite ställde sig på barnens sida. Eller sa så här att barnens reaktioner måste ju utgå från någonting. Det är inte så att de kanske beräknar och går in och är stökiga med vilja liksom, utan att det kanske finns någonting som sätter igång det, eller någon, någon osäkerhet så som man kan försöka hitta fram till. Det är ju inte så att en bara gör fel. Och har man kört fast så här, där ibland upplevde jag med mig själv att jag kanske körde fast i att jag tänkte nu blir det jobbigt, och sen mm. så blev det som en självuppfyllande profetia att det blev jobbigt, och sen tänker man ja, ah, det är alltid jobbigt. Mm. Och då kanske det är bra att be om hjälp. Och vi kan ju kanske lite erbjuda i alla fall lite diskussionsstöd via Facebook. Mm. Där finns en grupp som vi har startat som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan man gå med och ställa frågor och, och så hittar man kanske någon som har varit med om liknande situationer också. Mm. Men som sagt, Stina går ju alltid och kontaktar också. Ja. Vi kan väl berätta lite om nästa avsnitt innan vi slutar. Att vi har valt ett tema. Temat är tonåringar. Mm. Can't live with them, can't live with them. Nej. <laughs> Som någon sa. Ja, och det är ju ett aktuellt tema både i bonusfamiljer och utanför bonusfamiljer. Och, uh, och vi har tänkt lite på tonåringar Vi lever ju väldigt nära tonårstiden just nu. Tre vi har tre tonåringar hemma. Mm. De är ju födda. 0, 0 och 04. Mm. mina tonåringar. De är täta. Mm. Och ibland är det helt underbart roligt att, man, att de har kommit upp i den åldern som man kan liksom prata med ja, dem och skoja absolut. med dem och man kan prata mer ja, lite ovanför hopp mm. och mm. <laughs> eh, jag är en vanlig kanin. Att, det och kan sen, bli djupt, ja, Och sen så kan det ju kastas från det ena till det andra när man tycker att ja, men, åh, de är så stora och sen puff, så mm. är det helt ologiskt. Att, mm. Och jag tror att det är minst lika jobbigt för barnen som det är för föräldrarna jag ringer ibland mina vänner och mina väninnor ringer ibland mig när mm. vi bara blir helt gråhåriga. Det är ju inte förintet att man blir gråhårig den här <laughs> tiden är. i livet. Och vi kan turas om och stötta varandra. Jo, jo, ibland låser det sig och då som vuxen kan man inte riktigt eh, förstå och så eh. Minns man inte kanske sin egen tonårstid eller så var den på ett annat sätt? och så Eller så minns man den och så tänkte man helt enkelt att jag ska vara en bättre mamma än min mamma var. Jag ska vara förstående och jag ska säga mm. ja, ja, men jag, jag minns hur det var. Så försöker jag säga så här men jag, jag vet hur det känns. Och jag, nej, det gör jag ju inte. Och så känner man sig som världens sämsta förälder. Mm. Det skulle vara intressant att höra nu några av er lyssnare er bästa tonårshändelse som föräldrar. Eller kanske från ert eget liv när ni själva var tonåringar någon bra story. Får ni gärna skicka in också. Ni kan väl mejla adressen vid det här laget eller hitta oss på Facebook och Instagram. Vi kommer ju prata med två, en av författarna till tonårsboken mm. och även en man som säger att hans vision är att utrota tonårsfyllan. Just det, det är intressant. Så by ska... 2000 24 eller nåt. Ja, ja. Han, har, han har en tidsplan Det blir bli väldigt spännande att höra vad han mm. säger. Vi ska åka ut till Höne och göra en intervju där. Därför åka. Mm. Glöm inte Youtube på torsdag. Det kan hända vad som helst på den kanalen för den är så eh, ung och vildsint. <laughs> ung och vildsint. <laughs> den, den är inte en tonåring. Nej, jag vet Du får se. Än vi... så länge vet vi inte vad som ska hända. Nej, men det är så rätt vill ni härligt för att styra lite vad som kan hända så skriver ni tillsammans fantastiska inte så korta mejladress. Bonuspappan.plussmamman.com mm. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara visvärligt. Men också härligt. Hej då! Är det ibland som att du har fyra tonungar här hemma? När jag har mina bryt? Nej, fem blir det ju då. För du är dubbelt.